Втората лекция. Учителят тайни на злото. Всички осъждат сатана и злото и когато осъждат сатана и злото, сатана и злото се вкореняват в тях. Но те са предупредени. Писанието казва не съдете. Защо са предупредени? Защото нямат дълбочина, казва учителя. Не можеш да осъждаш, когато си повърхностен и когато не си постигнал Бог в себе си. Няма дълбочина, чрез която да виждат замисъла на Бога. А дълбочината и замисълът, това са окото на самия Бог, окото на всевиждащия. Тайната цел на злото не е да увлече човекът в падение, а да го освети. А ако човекът пропадне в злото, той не е умел да търси Бога. И затова злото го е потърсило и го е намерило. Който умее да търси Бога, но е попаднал в злото, той ще вземе от него опит, чрез който ще отвои своята светлина. <coughs> Всеки определя себе си от това, което търси. И после учителя казва Злото не е в това, което атакува човекът. Злото е в това, когато човекът твърдо избрал земният път. Така той е превърнал божественото съзнание в човешко, а злото идва да го събуди. Злото идва да събуди човекът, защото човекът трябва да търси искрено Бога. Проблемът на живота не е в злото, а в това че човекът не се е научил да живее в истината и в Бога. А истината е Божия сила, която контролира злото. И колкото повече човек заживява в истината, толкова повече той създава Бог в себе си. Злото расте, чрез невежеството и угасва себе себепознанието, което е познание на Бога. Ако злото бъде отстранено от Бога, тогава доброто ще се провали. В допускането на злото е скрито израстването на доброто, Значи в допускането на злото е скрито израстването на доброто. И казва Учителя, не се опитвай да се избавиш от злото, а го използвай. Гледай да уловиш енергията му за своето развитие. Ще обясня. Някой път идват при вас натрапчеви хора. Има много такива. Аз им викам лепкави духови. Залепва като тиксо. Говори дълго време натрапва се, и да му кажеш няма полза. Тайно ще го обичаш. Много малко явно и другото е тайно. Ще му говориш меко и благо и ще разбереш от него хубави неща. И даже ще ти стане приятел, но трябва да спазваш правилото на учителя. Нито близост, нито дистанция което е деликатно, но то е мярката. Така, злото ще съществува, докато постигнеш в себе си висшият порядък или Бог. Обикновените хора се борят с злото и свързват следващите си прераждания с него. Значи всички борци, това са загазили хора. Те и в този живот и в другия ще имат връзка с злото когато вярваш, че злото ти е враг, ти ще ставаш все по-слаб. Значи, когато вярваш, че злото ти е враг, а то е скрит приятел, действащия скрито бог, тогава ти ще ставаш все по-слаб. Злото изпитва скритото добро в човека. Не е онова, което се представя за добро, а скритото добро в човекът. А не външното. И ако човекът няма в дълбочината си скрито добро, а ако има зло, това зло определя тежката съдба на човекът. Всеки човек, който крие дълбоко в себе си някакво зло, той е скрил един провал. И ако в света нямаше зло и ако нямаше врагове, хората нямаше да стигнат до собствената си дълбочина и нямаше да я видят. Без врагове ние бихме изгубили себе познанието си и пътят си. Ако злото ти преодолява, учителя казва, тогава къде е твоя Бог? Ако злото те преодолява, тогава и ти ще станеш зло. Но ако ти действаш чрез Бога, тогава ти ще използваш голямата сила на злото за своето извисяване в Бога. А когато се извисиш в Бога, тогава ти ще благодариш на Бога за дарът на злото учителят казва, злото е част от Бога, чрез която част трябва да отидем при Бога. Значи, злото е част от Бога, чрез която част трябва да отидем при Бога. Но при условие, че сме разумни. Иначе, ставаме част от другата система на Бога. Ставаме част от злото, а това означава че не сме способни да се извисяваме. Не сме способни да се извисяваме. И после учителя казва Не говорите за злото. То е по-мъдро от вас. Само този, който има чиста невидима дълбочина, само той познава злото. И после учителя казва Що е злото? Тайна Божия. Прикрито, забележете. Прикрито, чисто съзнание. Не казва учителя нечисто. Не казва черно. Забележете. Пак ще повторя. Що е злото? Тайна Божия. Прикрито, чисто съзнание. То е поставено под особен ъгъл и за това е неразбираемо. И така. Злото е чисто ограничение на всяко нечисто същество. Чисто ограничение на всяко нечисто същество.